pe Cu bucuria primăverii mântuirii în suflet și cu bucuria primăverii care a venit și a înconjurat natura, iubiți ascultători, vă aducem la cunoștință că urmează programul I013 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, medităm împreună cu preotul Niculiță asupra Noului Testament, luând fiecare verset în mod separat și având un mănânc de explicații, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să-L călăuzească. Versetul de astăzi cu care ne vom începe meditațiile se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 1, versetul 26, un verset din care am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, dar din motive de timp n-am putut să le acoperim pe toate. Astăzi, cu voia și cu ajutorul lui Dumnezeu, cât și mai ales cu bunăvoința dumneavoastră, vom completa gândurile pe care le avem din versetul respectiv, apoi, tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom deplasa în continuare în studierea Evangheliei după Ioan, capitolul 1, așa după cum găsim versetele în continuare. Înainte de acestea, însă, haideți să mai facem o vizită micului Moarț, care este în culmea fericirii acum de când Dumnezeu a pregătit un tovarăș minunat în persoana orfanului Iosif, un copil a cărui mamă a murit și comuna a hotărât totuși, până la urmă la insistențele lui Moarț, să-l trimeată la el. În lecțiunea trecută am asistat la împrejurarea foarte mișcătoare în care Iosif scoate la iveală Biblia, începe să citească vreo câteva pasaje, îi explică lui Moarț și acesta în culmea fericirii îl urmărea cu răsuflarea tăiată. În primele patru zile de când Iosif era oaspetele colibei, moarți nu reușea să se mai sature nici cu pâinea, nici cu mâncarea gătită care îi se dădea. Aceasta deoarece femeile s-au sfătuit să nu-i mai dea păstorașului nici ce primea înainte măcar. În ciuda acestor restricții însă, moarți împărțea cu Iosif bucățica de pâine și mâncarea mai puțină care o primea. Ba, mai aveau grijă și de dulău. În zilele acestea, băieții luau cu ei câțiva cartofi fierți și puțină sare cu care își mai ogoiau foamea. În câmp, pe când Moarți avea grijă de turmă, Iosif culegea mure, dar Moarți nu punea gura pe niciuna. Îl îmbia pe Iosif să le mănânce pe toate, să se sature el. Dar nici femeile până la urmă n-au putut să țină această ambiție. Se uitau pe furiși la băieți cât de voioși veneau cu turma spre casă. Ce bine se înțelegeau, fiecare cu câte o legătură de vreascuri în spate, vorbeau între ei plini de voie bună. Îți era mai mare dragul să-i privești. Și femeilor, până la urmă, li se inimile. În afară de câteva mai zgârcite, celelalte și-au sporit rația de mâncare, așa că acum băieții primeau mai multă pâine, mai multă brânză și mai multă supă. Că doar nu om sărăcii dacă le am dat și noi să se sature cât de cât săracii băieți," începu pădurărea sa să zică. Da, da, așa e, așa e," adăugare altele. Săracii băieți și optire mai multe femei, el însă nu-și dădeau seama că nimeni în lume nu era mai fericit ca băieții, nimeni nu era mai fericit ca ei. Cu multă dragoste, cu gingășie, îl trăzea moarți pe tovarășul lui. Se spălau la pârâu, se pieptănau, se pregăteau pentru o nouă zi. Iosif spunea cu tare tatăl nostru, moarți, repeta în șoaptă. Își băgau apoi în legătura becedarul, istoria Bibliei, briceagul și legături pentru noiere. Moarți lua traista... Iosif tădea drumul duleului și porneau zoriți spre comună, de unde luau turma și o duceau spre pădure. Când doile se îndemnau la păscut, Moarți, Iosif și Dulăul gustau și ei din ce aveau, după care Iosif citea din istoria Bibliei. Urma un adevărat curs de alfabetizare a lui Moarți, care se lupta cu primele litere din abecedar. În acest timp, Iosif supraveghea turma, adunându-i ele pentru coșuri și mături. De multe ori se mira Iosif de agerimea lui moarți, de repeziciunea cu care acesta prindea tot ce îi spunea și arăta el care era de acum profesorul. Se mira mai cu seamă când îl auzea pe moarți spunând, Cât de greu îmi închipuiam că trebuie să fie a citi și iată că acum mi se pare o jucărie. Dumnezeu să binecuvinteze pe oamenii care au scris abecedarul. Spun asta și pentru faptul că, uite, ca să ții minte mai ușor litera A, au desenat un AC. Pentru și au desenat un șoarice, pentru u au pus o ureche, așa că trebuie să fii tare prost ca să nu poți învăța astfel. Eu, dacă mă uit de trei ori, cunosc literele și cele de tipar și pe cele de mână. Remarcăm, iubiți ascultători, faptul că acești copii au ajuns să aibă parte din belșug de mâncare după ce mai întâi au învățat să împartă puținul pe care l-aveau. Scoatem în evidență, deosebit de mult, spiritul de sacrificiu și de jertfă de dragoste a lui Moarț față de micuțul său tovarăș, față de care, de multe ori, el a trebuit să sufere foame numai ca să-l știe pe el, sătul. Faptul acesta a coborât multă bucurie și înțelegere bună între ei, armonie, armonie și bucurie care a stârnit mirarea femeilor și, până la urmă, le-a determinat să nu mai fie zgârcite și rele cu ei, ci le-au dat să aibă din belșug. Dacă și noi, iubiți ascultători, am învățat să facem același lucru, să împărțim puținul nostru pe care îl avem cu cei care nu au, să împărțim și din dragostea care o avem cu ei și din iertarea, să le dăm din tot ce avem, domnul atunci ne-ar binecuvânta cu mult mai mult decât avem, dacă am trăit în pace și înțelegere cu ei, trecând peste pricinile de supărare pe care le-am avea, lăsându-le la o parte și suferind mai degrabă să fim noi nedreptățiți, să fim înjosiți, să fim vorbiți de rău. Dacă noi am continuat în timpul acesta să iubim și să împărțim cu ei tot ce avem mai bun, Domnul Dumnezeu din ceruri, care are o inimă mult mai bună decât femeile acestea, ne va binecuvânta atunci cu mult mai mult decât avem altfel în cazul în care ținem pentru noi și suntem răi și egoiști. Doamne Tată Ceresc ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia mesajului care urmează, să învățăm mai mult și să împărțim între noi așa cum și Tu ai împărțit cu noi tot ce ai avut mai bun pe Domnul Iisus Hristos l-ai luat și ni l ai dat în întregime. În același fel, după exemplul tău, dorim și noi, Doamne, tot ce avem mai bun, să dăm pentru cei din jur, ca și ei să te cunoască pe tine cum te-am cunoscut noi și să ți se umple inima de bucurie văzând rodul suferințelor tale. Aceasta îți va aduce ție slavă și cinste în veci, iar nouă bucurie veșnică. Amin. Cum Și pe șerpe, dusă. să. Ne aflăm așa dar iubiți ascultători în versetul 26 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 1, verset în care Ioan, ca drept răspuns trimisierilor fariseilor, le spune: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Am spus în meditațiune trecută că acest cuvânt botez, cuvânt de origine greacă, înseamnă afundare sau cufundare. Ioan boteza sau afunda numai în apă, dar cel care venea după el, adică Mesia Hristos, va boteza, va afunda în Duhul Sfânt. Într-o viață nouă, într-o stare necunoscută în lumea păcatului. Această afundare este făcută în mod simbolic în apă, în fața martorilor, prin care se arată mai întâi afundarea în moartea Domnului Isus, cum găsim la Roman 6, și apoi învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Deci, o afundare, o acoperire în El, în viața Lui. Toată lucrarea aceasta este o urmare a credinței și a pocăinței, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie mai întâi să creadă. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui, cum scrie la evrei 11 cu 6. Orice lucrare și orice mișcare a omului în afara credinței nu sunt primite de Dumnezeu. Adevăratul botezător este Hristos. El ne afundă într-o viață nouă, El ne acopere în sine, în viața Lui, pentru că ne-a acoperit mai întâi în moartea Lui. Ioan de ce le spune, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-L cunoașteți. Un gând vrem să subliniem aici. Ioan Botezătorul a venit în mijlocul iudeilor și a plecat, cum vedem la Matei 11 cu 18. Domnul Isus stă. În mijlocul iudeilor, adică el era și înainte și va rămâne veșnic, pentru că el este pretutindeni statornic. De aceea Ioan spune, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Domnul Isus stă în mijlocul iudeilor, adică el era și înainte și va rămâne veșnic. Totul merge, dar Isus stă. El este neclintit în felul lui de-a fi și este același ieri. Azi și în veci, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Ca om, Domnul Iisus era cunoscut de iudeii de atunci. Ziceau ei, nu este acesta templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosea, al lui Iuda și a lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Așa cum ne arată la Marcu 6,3. Sau, oare nu este acesta fiul templarului? Matei 13,55. Sau, oare nu este acesta ISUS fiul lui Iosif? Ioan 6,42. Mai ziceau, cum are e omul acesta învățătură că și n-a învățat niciodată? Ioan 7,15. Deci, iudeii cunoșteau bine pe Domnul Iisus ca om, îi cunoșteau părinții și frații, dar cunoașterea aceasta nu era adevărata cunoaștere. Lumea are felul ei de a cunoaște pe Domnul Iisus o cunoaștere falsă care nu i aduce niciun folos. Iudeii nu cunoșteau pe Domnul Isus, ca pe Mesia, ca pe cuvântul lui Dumnezeu întrupat, ca pe singurul fiu al lui Dumnezeu venit aici pe pământ ca să mântuiască ce era pierdut? Iudeii nu-l cunoșteau ca pe cel care a creat lumea, ca pe cel care nu avea nicio legătură cu idealurile lumii sau ale poporului lui Israel? Nu, iudeii nu-l cunoșteau ca pe cel care era deasupra neamurilor, religiilor, care era deasupra claselor sociale și a tuturor despărților dintre oameni? Ei nu cunoșteau pe Domnul Isus ca pe Cel care își va da viața ca preț de răscumpărare pentru mântuirea neamului lui Adam cel Căzut. Domnul Isus stă și astăzi ca un mare necunoscut chiar în mijlocul iudeilor, adică oamenii care se laudă că îl cunosc și pot să povestească multe amănunte despre el. oameni care ani îndelungați au venit la adunarea credincioșilor la biserică, ba chiar au predicat și au scris cărți despre el. Cine cunoaște cu adevărat pe Hristosul care, așa cum s a zis, este deasupra neamurilor, este deasupra religiilor, este deasupra claselor sociale, cine cunoaște pe Hristos cel răstignit în viace proslăvit, care devine o făptură nouă, de aceeași fire, de aceeași natură cu el, acela care cunoaște pe acest Hristos seamănă cu el, are trăsăturile lui, este un credincios care nu se oprește la culte care nu recunoaște decât o singură credință pe care a dat-o Dumnezeu odată pentru totdeauna, un singur botez și un singur mântuitor pe Iisus Hristos. Cunoașterea lui Hristos nu înseamnă numai a citi cărți despre El, a auzi predici despre El și a cânta cântece despre El. Cunoașterea lui înseamnă contopirea cu El prin credință și pocăință prin rugăciune și meditare, după ce mai întâi însă te lepăda de tine însuți și de tot ce ai. Cunoașterea lui Hristos înseamnă a purta crucea pe urmele lui, înseamnă a mărturisi adevărul cuvântului său scris și al felului său de a fi. În mijlocul vostru, spune eu Botezătorul, stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Hristosul întreg înseamnă capul și trupul. Cristosul cap este înălțat la cer, de unde va veni iarăși cu mărire. Cristosul trup, biserica cea vie, este încă pe pământ, stă în mijlocul lumii, dar lumea nu-l cunoaște. Cristosul trup are felul de a fi al Hristosului cap. Cine face parte din Cristosul trup Trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristosul cap, după cum ni se spune la 1 Ioan capitolul 2, cu versetul 6. Dragul meu, tu cunoști cu adevărat pe Hristosul care stă și astăzi în mijlocul lumii? Să știi că întrebarea este la locul ei, chiar dacă tu ești un vechi membru al unei grupări religioase. Cercetează-te bine, înainte de a fi prea târziu. În versetul următor... Versetul 27 Ioan continuă să răspună trimișilor fariseilor. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. A fi sigur cine este Hristos și cum este El, acesta este cel mai necesar lucru din viață, mai necesar ca însăși viața. Cristos este înainte și vine după mine. A tot prezența Lui mă copleșește. Dragostea Lui în viață și îndurarea Lui mă trece biruitor peste toate greutățile. Acesta este Hristos. El este pentru mine în întruparea sa, în trecerea sa pe pământ, în moartea sa, în învierea și înălțarea sa la cer, în revenirea sa apropiată. Acesta este Hristos. El este totul al meu, dacă eu sunt totul pentru El, pentru felul lui de a fi. Acesta este Hristos. Și cu cât îl cunosc mai bine pe El, îl văd tot mai mare, mai necuprins și mai necesar, iar pe mine mă văd mai nevrednic și mai deosândit. Cu cât crește El, cu atât mă micșorez eu. Felul meu de a fi dispare și se vede tot mai limpede felul lui de a fi în toate mișcările ființei mele. El este acela care vine după mine, spune Ioan, adică după ce eul meu a fost dat jos de pe tronul lui, se așează Hristos și domnește el în mine. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca domn, suntem îndemnați la 1 Petru 3 cu 15. Ioan spune deci, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Dintre cei născuți din femei, Ioan Botezătorul a fost cel mai mare, cum însuși Domnul Isus ne spune la Matei 11,11. 11. Dar în fața Domnului Iisus, Fiului Dumnezeu întrupat, el nu s-a socotit vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor. Cu cât porți în tine valori dumnezeiești mai mari, cu cât lumina cea tainică a descoperirilor dumnezeiești te inunde, și cu cât mai deosebită este slujba la care te-a chemat Dumnezeu, cu atât te socotești mai nevrednic de toate acestea, cu atât te smerești mai adânc în fața tronului său. Trimișii lui Dumnezeu sunt smeriți, dar hotărâți pentru înălțarea adevărului încredințat lor. Trimișii oamenilor sau a intereselor lor sau ai slavei șarte nu sunt smeriți, nu pot să fie smeriți, ci prin tot ce au și în tot timpul caută să se înalțe, să-și atribuie roluri mari, pe care le apără cu dârzenie. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Iată un gând duhovnicesc. Încălțămintea Domnului Isus nu este alta decât cea dată urmașilor săi, scrie la Efeseni 6,15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Această încălțăminte nu se poate dezlega. Noi, cei care prin Harul lui Dumnezeu am fost încorporați în trupul lui Hristos și am devenit picioarele lui prin lume, să nu căutăm să dezlegăm vreodată încălțămintea pe care ne-a dat-o în clipa când ne-am întors la el și am fost născuți din nou, ci mereu să înflăcărăm râvna noastră pentru vestirea Evangheliei. Să nu dezlegăm încălțămintea aceasta nici la alții, căci păcătuim amar. Cine împiedică pe altul în propovăduirea Evangheliei curate, să vârșește fără de lege grea. Să avem mare grijă. În versetul 28, după ce dialogul dintre Ioan Botezătorul și ei și fariseilor s-a încheiat, Ioan Evanghelistul ne spune următoarele. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Jordan, unde boteza Ioan. Pentru că adevărul să fie mai ușor de primit, e nevoie câteodată să fie întărit de date și documente. Sfânta Cartea lui Dumnezeu ne învață limpede și în privința aceasta. Betabara, în tălmăcire, însemnează Casa Vadului sau Casa Trecerii sau Casa Bărcii. Era o localitate pe malul celălalt al Iordanului, unde fluviul era mai îngust, punct mai ușor de trecere dintr-o parte în cealaltă, cu ajutorul bărcilor. Ioan Botezătorul? Și-a ales acest loc pentru propovăduire și pentru botez, fiindcă aici se afla vadul pe unde putea trece lumea. Punctul acesta de trecere era cunoscut din vechime și se afla cam peste drum de Ierihon, Așa scrie Origen. În alte traduceri, Betabara este numită Betania de dincolo de Iordan. Cei care au propovăduit pocăința au cunoscut câte o Betanie. Așa este rânduirea lui Dumnezeu. Duhovnicește înțelegând lucrurile, darul Harului Lui Dumnezeu, adică Ioan, se așează numai acolo unde este un loc de trecere peste Iordan, râul judecății, ca omul păcătos să ajungă la mântuire și fericire veșnică. Aici, în Betabara, unde este casa trecerii, și-a început Domnul Sus măreața sa lucrare de propovăduire, căci aici a fost El botezat. Nimic nu-i la întâmplare ci totul este cuprins în planul lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc. Aici, în Betabara, casa trecerii și-a făcut început noul legământ, adică trecerea de la vechiul legământ în noul legământ, de la lege la har, de la moarte la viață. Aici, în Betabara, unde este casa trecerii, s-a făcut trecerea de pe un țărm pe celălalt, de pe țărmul cerului pe țărmul pământului. Duhul Sfânt s-a coborât din cer peste Domnul Isus, iar Tatăl Ceresc și-a făcut cunoscut glasul său la ieșirea Domnului Isus din apă, zicând: Acesta este fiul meu preubit, în care îngăsesc toată plăcerea mea. Și tot de aici a început să treacă omul pe teremul cerului. Dumnezeu, prin întruparea cuvântului său, Domnul Isus, ne-a găsit o betabară, o casă a trecerii din lumea păcatului și a morții în împărăția vieții veșnice fericite. Celălalt nume, Betania, are tot atât de frumoasă și interesantă semnificație. Întălmăcire înseamnă casa dulce, mai înseamnă și casa harului. Aici și-a început propovăduirea cel care este harul întrupat, adică Domnul Isus. aici își găsea el odihnă în timpul pribegiei sale pe pământ, și tot de aici, de lângă o betanie, casa Harului, s-a înălțat el la cer, sfârșindu- slujba sa în lume. Binecuvântate sunt betaniile! Domnul Isus dorește să facă din inimile noastre betanii sfinte în care El și toți ai Lui să-și găsească odihnă, dragoste și bucurie. Vrea să ne facă și pe noi, cei care am primit prin credință Harul Mântuirii, case ale Harului, Locurii dulci, unde toți cei obosiți și chinuiți din preajma noastră să-și găsească alin și îndrumare sigură spre Mântuitorul Isus Hristos. În versetul 29, Evanghelistul Ioan, sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt, continuă să ne relateze faptele în felul următor. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu! care ridică păcatul lumii. Ceea ce ne atrage atenția în versetul de mai sus, în primul rând, este începutul lui. Versetul începe astfel, a doua zi. Cuvântul acesta, a doua zi, îl mai întâlnim în versetul 35 și în versetul 43. Apoi, în capitolul 2, capitolul următor, la versetul 1, citim a treia zi. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Sfântul Evanghelist Ioan vorbește o limbă duhovnicească tainică plină de înalte frumuseți prin care ne dezvăruie lucrările minunate ale Harului Lui Dumnezeu, ne arată planul Lui Dumnezeu și istoria mântuirii omului. Zilele despre care vorbește Sfântul Evanghelist Ioan de la capitolul 1, 29 și până la capitolul 2 cu versetul 20 și 2 sunt zile care pre istoria omenirii. În această istorie sunt trei perioade mari, trei zile. Ziua întâi, care începe din grădina Edenului, când omul a căzut în robia păcatului, zi de întuneric și moarte, pe care evanghelistul nici nu o amintește. Urmează apoi ziua a doua, care este ziua harului pentru mântuirea omului căzut. Ziua alegerii miresei lui Hristos, care a început din clipa când cuvântul, Logosul sau Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Urmează apoi ziua a treia și aceasta este timpul când Mireasa este răpită de pe pământ și începe nunta veșnică, așa cum ne spune în Apocalipsa 19 și 21. Am arătat foarte pe scurt aceste zile ca să fie un fel de îndemn, un punct de plecare la cercetarea Sfintei Scripturi în legătură cu acest gând. Așadar, versetul ne spune A doua zi, Ioan a văzut pe Isus. Ioan, întâlmăcire, înseamnă darul harului lui Dumnezeu sau mai pe scurt, harul lui Dumnezeu. Isus întâlmăcire, înseamnă mântuirea lui Dumnezeu sau Dumnezeu este mântuitor. Numai harul lui Dumnezeu Vede pe Dumnezeu venind ca mântuitor, vede limpe de mântuirea lui Dumnezeu, adică pe Iisus venind la omul căzut, și el vine în chip de miel care îi ridică păcatul. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iubite ascultători, m-aș bucura să știu că și păcatul tău a fost ridicat de mielul acesta al Domnului. Iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I-013 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții prin recitarea unei poezii foarte frumoase intitulate Noi pe Domnul Lamales. Pe când neamuri de renume îmbătate de mândrie și-au ales să umble în lume în a bunie, și gonite de o himeră se întind după progres, noi rămânem în credință, noi pe Domnul l-am ales. Alții pot să se despartă frânți dintr-o frământătură, să se vândă ca dușmanii frații învrăjbiți de ură. Însă chiar prin foc să trecem, prin tăișul cel mai des, noi rămânem frați în Domnul, noi pe Domnul l-am ales. Alții, dacă vor să meargă după fluiere vrăjite, pot să alerge împrăpăstii tot pe drumuri aurite. Noi urmăm cuvântul vieții chiar când pare neînțeles, noi rămânem cu păstorul, noi pe Domnul l-am ales. Și dacă ar veni vreodată alți călăi ca să ridice ruguri, temniți, eșafoade și credința să ne strice Sau legați ne-ar duce în fiare din proces în alt proces Noi rămânem tot cu Domnul Noi pe Domnul l-am ales Chiar dacă o lume întreagă ar veni să ne doboare Să ne fure steagul slavei cu o momeală de vânzare Sau să ne dea alte flamuri ce din fir trădat seces? Noi strigăm, Jehova Nisi, noi pe Domnul l-am ales. Amin. Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l acesta -ți Doamne, tu știi ce e bine Sluci ce-o fac pentru -o cer Doamne, Doamne Harul eu, harul ți-l cer Iar dacă mor Vreau ca să mor pentru tine Tu să câștigi pe deplin Aștii pe deplin, tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și în tu hâna din curiseni. Doamne, Doamne, harul ți-l cer pe deplin.